А телемахові от що я перед всіма тут пораджу. Матір нехай він прихилить до батька свого повернутись, там їй хай справить весілля, і щедре нехай приготують й дарунки, що любій належить одержати доньці. Певен боя, що Ахейські сини не раніше відстануть з прикрим тим же неханням, «Нікого ми не боїмося, ні Телемаха самого, який би не був велемовний, ні віщуванням твоїм ми не журимось, старче, що марно ти виголошував, цим лише ненависть до себе ти збільшив. Буде так само усе поїдатися тут, і оплати їм не діждать, поки з шлюбом». Вона, зволікаючи, буде, зводить Ахею. Скільки бо часу прогаяли досі, ми у змаганні за неї, і не ходим про те наречених інших шукати, щоб кожному з нас одружитися гідно. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. Досить уже, евримах, і всі женихи благородні, Слів витрачати на те, щоб вас умовляти й просити, все це відоме богам і ахеї усі про те знають. Дайте швидкий ви мені корабель і супутників двадцять, щоб і туди, і назад пропливли всю дорогу зі мною. Маю бо в спарту пливти, і в піло з пісками укритий. Там розпитати про батька, якого так довго немає. Може, від смертних почую щонебудь, чи з уст поголоски, вісниці Зевса, що людям чуток щонайбільше приносить. Вчую, що батько живий, і додому вернутися має. Ждатиму ще рік, терпляче, ті всі неподобства. А як почую, що вмер він, що більше його вже немає, Швидко додому вернуся, до милої серцю вітчизни. Пагорб могильний насиплю, і похорон справлю врочистий. Все як годиться, і тоді вже віддам свою матінку заміж. Так він промовив і сів. З присутніх підвівся натомість ментор. Товаришем був бездоганному він одісею. Той, відпливавши на суднах, увесь йому дім свій довірив, слухать старого звелів і добра пильнувати ретельно. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив Слухайте всі і ітакіці, що маю вам нині сказати. Хай ні один володар, берлоносний. Не буде ласкавий, лагідний, добрий, нехай справедливості в серці не знавши, завжди жорстокий, вчиняє неправду злочинну, якщо вже не пам'ятає ніхто одісея Божистого в бідних людях, що ними колись він правив, як батько ласкавий. Зовсім не заздрю тим, Женихам я зухвалим, що й досі тут учиняють насильство, лиш підступи маючи в серці, голови власні вони підставляють, плюндруючи гвалтом дім Одісея в надії, що вже він не вернеться більше. Іншими теж усіма я обурений, що сидите ви мовчки. І не зважитись навіть із словом, яким втихомирить жменьку отих женихів, хоч вас проти них так багато. Відповідь мовив тоді Леокріт йому, син Евенора. «Менторе, згубний шаленче, то ти весь народ підбиваєш, нас втихомирювать тут» а було б таки, мабуть, нелегко навіть і многим мужам змагатися з нами на учті. Хай би вже раптом і сам Одісей Ітакійський з'явився, і вигнати звідси хотів би усіх женихів благородних. Що в цьому домі і зараз на учті сидять, то, напевно, в і було б небагато дружині його, хоч і довго ждала на нього вона. Гірка б його доля спіткала з багатьома в непосильнім змаганні, дурниці ти кажеш. Ну, а тепер розходьтеся, кожен до справи своєї. Цього ж хай ментор уже з Аліфером у путь виряджають. Товариші його батька обидва були вони здавна. Тільки, гадаю, ще довго сидітиме він на ітаці, вістів чуваючи, мабуть, мандрівці отій не бувати.